Kapitola 152. Černý bez Byla to zlá noc pro toho, kdo v ní zůstal venku. Přivalily se mraky, podobné šedé dece, přitažené přes oblohu. Vítr byl ledový a přicházel v podivech spolu s flamy a nárazy deště, který se hrnul v těžkých cákancích, aby časem zase přešel v mrholení. Přesto všechno se dva vojáci, tábořící v houštěni nedaleko silnice, zdáli spokojení. Objevili úkryt zevorobců a rozdělali si oheň tak vysoký a žhavý, že ho ani občasné přívaly deště neuhasili, jen přiměli k prskání a sikotu. Oba muži si hlasitě povídali, Chechtali se a hýkali, příliš opilí, než aby se starali o počasí. Z temnoty pod stromy se vynořil třetí muž. Opatrně překročil padný kmen. Byl mokrý, skoro promočený a tmavé vlasy se mu lepily na hlavu. Když ho vojáci zahlédli, zvedli lahve a nadšeně ho přivítali. Nevěděli jsme, jestli to zvládneš, pravil plavovlasý voják. Je to děsná noc, ale zasloužíš si svou třetinu. Je pěkně mokrý, Zval se Vousatý a zvedl úzkou žlutou láhev. Dej si trochu, je to něco ovocného, ale kope to jako poník. To tvoje chutná jako holčící tanky. Minil druhý a zvedl vlastní láhev. Hele, tohle je pití pro chlapa. Třetí muž zatěkal pohledem, jako by se nemohl rozhodnout. Nakonec zvedl prst, ukázal na jednu láhev, pak na druhou a začal rozpočítat. Javor Majka chyť anes, Jasan Jantar černý bez. Skončil u žluté láhve, chytili ji za hrdlo a zvedl krtům. Louze se napil, na mu bylo vidět, jak polika. Hele, vyhrekl levousatý voják, nech nám něco. Bast sklonil láhev a olízl z hrty. Suše nevesele se uchechtl. Máš tu správnou láhev, řekl. Je to černý bez. Nejsi tak hovorný, jako dnes ráno. Plodňák naklonil hlavu na stranu. Vypadáš, jako by ti chcípl pes. Je všechno v pořádku? Ne, odvětil Bast. Nic není v pořádku. Není naše vina, že na to přišel, prohlásil chvatně lasí. Počkali jsme chvíli, když si odešel, přesně jak si říkal, ale seděli jsme tam hodiny. Už jsme mysleli, že nikdy neodejdeš. Čertu zavrčel podráždění vousatý. Přišel na to? Vyrazil tě? Past zahrtěl hlavu a znavou naklonil láhev. Tak si nemáš na co stěžovat. Lodňák si promlul spánek a zachmuřil se. Ten pitomec mě praštil. Dostal do zpátky z úroky. Pousáď se zazobil a přejal si palcem po kloubech prstů. Zítra bude čůdat krev. Tak nakonec všechno dobře dopadlo. Pravil blonděk filozoficky a zakymácel se, jak příliš mocně máchl láhví. Ty jsi musel odřít klouby. Já mám báječné pití a slušně jsme si vydělali. Všichni jsou spokojení. Každý dostal, co chtěl. Já ne, řekl Bast bezvýrazně. Ještě ne, na to vousatý voják. Sáhlo kapsy, vytáhl peněženku, která vydala těžký cinkot, když ji klepl od odláně. Dej se moheň, rozdělíme se. Bás se rozhlédl v kruhu ohoně, ani si nesedl. Začal znovu prospěvovat a náhodně přitom ukazovat na různé věci. Na blízký kámen, poleno, sekeru. Planý úhoř, duby v bouři, dočkej půjčky, komín kouří. S poslední slavikou ukázal na oheň. Přistoupil blíž, hluboko se sehnul a vytáhl z něj větev, další než jeho ruka. Konec měla pořádně rozžavený. Zatraceně, ty seš obilejší než já, zařechtal se vousatý muž. Tak jsem to nemyslel. Světlou se válel smíchy. Vás se na oba podíval. Po chvíli se také rozesmál. Byl to děsivý zvuk, trhaný a neradostný. Nebyl to lidský smích. Hej, houkl vousatý chlap. Jeho výraz už nepůsobil pobaveně. Co je s tebou? Začalo znovu pršet. Závan větro vrhl Bastovi hrstka kapek do tváře. Oči měl temné a soustředěné. Znovu zavanil vítr, konec větve splanul jasnou oranžovou. Bast začal ukazovat a rozpočítávat oba muže, jeho větev přitom kreslila ve vzduchu zářevý oblouk. Sud a ječmen, kámen, sucho, vítr, voda, neposlucho. Bast skončil s hořící větví namířenou na bousatého muže. Zuby měl ve světle ohně rudé. Jeho výraz se ani v nejmenším nepodobal úsněm.